Emambat vazhdam me librin e Sharh us-Sunnah te Imam Barbahade rahimehullah me shpjegimin e Sheikhut Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah kemi arrit te pika 62 ne ket paragraf ku autori rahimehullah flet per edhe nje chestie me të cilët, dëmë thonë, ahlusunë e wal gjemaë dalojnë prej sekteve të devijuara, dëmë thonë prej të gjitha lojeve të bidatëgjive. Thot, pika 6 të 2, pra, thot, wa rrida bi qadha i la, wa sabru ala hukmi la, pra, tjesh i knaqur me atë që e ka caktua Allahum, dhe kes durim ndaj asaj që ka djikuv Allahu wel imanu bima qala Allahu azza wa jalla tibesosh asaj që ka thënë Allahu wel imanu beqdarillahi kullaha edhe tibesosh në të gjitha caktimet e Allahut hayriha wa sharriha hulwiha wa murriha do të thënë të besosh Zdo, zdo gjithë se e ka caktua Allahu që uftë ajo e mirë ose e keqë, e ambëlë ose e hidhur Këtë alim Allahu me l'ibadu amilun Dhe dhe Allahu e ka ditur se që ka do të punojnë robrit e ti Wa ilama hum sa irun edhe ku do të përfundojnë La ja khrugjune min ilmi la Ata nuk del askush pra prej diturisë Allahut ولا يكون في الاراضين ولا في السماوات الا ما علم الله عز وجل اذ از ja nuk ndodh ne toka ose ne qiej per veç asaj qe ka do me thon nuk do diçka qe mos ta ket dit Allahu subhanahu wa taala wa ta'lam an ma asabaka lam yakul li yakhta'ak wa ma akhta'ak lam yakul li yusibak edhe ta dish pra me bindje Se ajo që të ka ndodhur nuk ka pasur mundësi të mos ndodh, dhe ajo që nuk të ka ndodhur nuk ka pasur mundësi të të ndodhë. Wala haliqu me Allahi Azza wa Jall, dhe nuk ka krijuas tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Kjo nuk ka dyshim se është prej bazave të imanit, me të cilat ë do të thotë të cilat është vërtetuar në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është një prej bazave të menhegjit në të cilën kanë hegjtë se lefët e devotëshëm. Edhe me ketë të kanë kundrështu të gjithë të ata që kanë kundrështu sunetin, që janë sektet e ndryshme të bidatëgjive. Pra besimi në caktimin e Allahut, besimi në kada dhe kader, pra të besojtë se shdo gjithë që ndodhë ndodh vetëm me caktimin e Allahut, subhanahu wa ta'ala, ajo është prej bazave të imanit. Më thënë duke ditë se Allahut i ka shkryjt caktimet caktimet edhe ndodhit për është dëgja 50.000 vjetë për para se të krijoj krijesat, për para se të kri, krijoj qjetë dhe tokat, si qështë përmen në hadith sahih. Allah subhanahu wa ta'ala ka përmen në kët e, në librin e tij ka thënë wa kull shay'in ahsaynahu fi imamim mubin do të thonë çdo gjë kemi përfshi në librin e qartë librin i cili ne e quajmë imam edhe është për qëllim lahul mahfudh do të thotë çdo gjë që ka ndodhur siç është sharu në hadith në sunet do të thonë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu E ka urdhru kalemin kër e ka kryu E ka urdhru që të shkruaj Edhe i ka thonë Ska të shkruaj Ka thonë shkruaj të saktimet e të gjitha Kryesave derin ditën e gjygimit Edhe kjo kanë qenë Ose kjo kanë dodh 50.000 vjetë për para se të kriuj Allahu qejt dhe tokën Ose qejt dhe tokat e, Po ashtu ka thonë Allahu Wa indëhu me fatihul gajbi La ja'lemuha illa hu Pra të Allahu janë celsate të fsehtës gajbit Dhe ato nuk i di askush përveçti Wa ja'lemu ma fil berri wal bahër Allahu e di se qka ka në tokë dhe në det Wa ma tes kutumim verakatin illa ja'lemu ha Edhe asnjë gjethë nuk bie përveç se me diturin e Allahut Dhe më thënë asnjë gjethë nga dega nga druri nuk bie në tokë Të cilën, përvecë se atë Allahu e di Vela habetin fi dhulumatil ard Vela ratbim, vela jabisin Pra edhe nuk ka asë një koker Ose asë një farë që është në erësirat e tokës Edhe nuk ka asë një gjë të njomë ose të thatë Përvecë se të gjitha janë të shkruera Thotë fi kitabim më bin, dhe më thënë në liber të qartë Do fat çdo gjë që ka ekziston, çdo gjë që lëviz, çdo gjë që ndod, madje edhe gjetja pra prej degës nuk bie pa lejen e Allahut edhe pa ditorinë e tij. Edhe çdo gjë që kanë errësirat e tokës dhe në në errësirat e detrave është çdo gjë me dijen e Allahut subhanahu wa taala, siç thuhet se Allahu e di, e dëgjon edhe e sheh lvizjen e buburrecit të zi në natën e erët, në mbigurin e lëmuar, edhe të zi. Du më thënë edhe ajo <coughs> që është e kuptuishme, prapër logikën e njëriut, mirë po që është sumë e vështirë për ta pa, të thëtë nuk i mungon Allahut asë gjë prej, në diturin e ti nuk mungon asë gjë, edhe prej, dyes prej shikimit, dëgjimit, e, prej mbikëqyrjes së tij nuk e, del asgjë, nuk spëton asgjë. Ëh, do të thonë të gjitha këto Allahu i ka ditë ëh me diturinë të amësueshmë, të përherëshme, do thot përpara se ti përpara se ti krijoj krijesat, edhe i di atëher kur ndodhin. Do të thonë ëh i ka ditë gjithmonë, edhe i di atëher në momentin që ndodhin edhe i di çdo herë. Domethën nuk pra ajo është dituria e Allahut që nuk është e paraprirë me, me mos dije, po. Edhe nuk pasohet me harres. Domethën detyri e përhershme e amësuesme që nuk ka kjo është prej prej kjo është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo Baza e imanit në kader Duhem thënë sepse Shkaldët tjera Të besimit në kader Rjedhin prej kësaj Dhe të se gjithë që kanë dohë Në mbretërin e Allah Subhanahu wa ta'ala Në dohë vetëm me diturin e ti Kurse për tjera Pak më vonë Flitet Kjo Tham është prejë baza e të imanit, Më alikum së salamun a këtëm, është prejë shtu lë vë të imanit, siqë qëndronën hadithina, Gjibrilit alaihi s-salatu wa s-salam, uh, kur ka orë dhe kapit për nga amirin sallallahu alaihi s-salam për islamin, edhe është prejëjqë, pas të e kapit qëka është imani, ka thamë, l'imanu an të'mina billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi wa ljomil akhiri, wa an të'mina bil qadri du të thotë të besosh besosh në Allahun, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit dhe të besosh në caktimin e Allahut edhe për të mirat edhe për të këqijat. E Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë ma esabe min musibetin fil ardhi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nubraha do thotë çdo gjë që ndodh çdo gjë ë po që vjen ose që ndodh në tokë ose në vetvetet tuaja të gjitha ato janë në libër të shkruara përpara se ti krijoim inna dhalika ala llahi yasir kjo për Allahun është e lehtë gjithashtu ka thënë Allahu inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar do të thonë ne çdo gjë kemi krijuar me kader me caktim Pra, këto janë disa prej argumenteve të paluhatshme edhe të padyshim ta se besimin kader është prej bazave të imanit. Në këtë qështje kanë kundrështu disa grupe, që do t'i përmendim pak ma vonë. Për tjetërën fjallika thonë, was sabru ala hukmi laë. Pra në fillim, thët, e rrida bi qada illa, vë sabru ala hukmi illa. Pra rrida, qka dhe të thët, tjesh i kënaqët, me atë që e ka caktu Allahu, edhe sabër, thon, të kesh durim, për atë që e ka gjiku Allahu. Kë sabër, durimi, për e, gjukimet Allahu, i përfësin edhe gjukimet në caktim, të më thën, atë që ka, ka gjiku që të ndodhë, osë, por edhe gjukimet në shëriatë, Dhe më thonë qëka ka gjiku Allahu që është halal Qëka është haram Qëka është obligim E kështu me rad Dhe thotë njëri u është i obligum Që të ketë durim Në të gjitha ato Edhe këj durim Gjithashtu buron prej Besimit njëher Në caktimin e Allahu Subhanahu wa ta'ala Dhe më thonë që besimtari Duron ndaj ja asaj që i ndodh sëpse e është i bindur se e gjitha jo i ka ndodhë me caktimin e Allahut të madhruar. Po ashtu edhe duram për gjykimet e shëriatit, du më thonë është i durueshëm që ti zbatoj urdrat, edhe është i durueshëm që ti largohet prej ndalesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe prej urdhërave kryesore janë besimit, du më thonë besimin Allahun me lajket e kështu me radhë, edhe besimin e kader pastaj vepra si janë namazi, zakati, agjerimi, haxhi, bamirësia ndaj prindërve, bamirësia ndaj familjes, taform, do të them fare ose farefisitaform, urdhrimi për të mira, ndalimi prej të këqijave, e kështu me radhë, do të thotë të gjitha ato caktime edhe gjykime që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në aspekt të shariatit. Do të thonë Edhe ndaj tyre njeriu është i obliguar që të jetë durimtar, edhe të zbatojë ato që duhet të zbatojë dhe të braktis ato që e ka obligim të braktis. Ëh. Edhe në ato gjykime që ka kanë të bëjnë me cakrimin, qofshin ato smundje ose varfëri ose vdekje dikujt një të dashuri e këso me radh, pa marr parasysh ndaj të gjitha ato besimtari është i obligum që të duroj Allah subhanahu wa ta'ala ka than wala nabluen në kumbishejim min al-khaufi wal-gju'i wala naksim min al-amuali wal-anfusi wal-thëmarat pra do t'ju sëpravohim me diçka prej frikës pra do t'ju qojmë frikë lufta edhe uri edhe munges të pasuriz pra varfri edhe munges të njerëzve që du më thonë vdekje ose largim dikuit ose kështu me radhë një të dashuri u e themerat edhe prej fryteve do thot e, e, mund tjetë më përgjësia me këta është përqilim varfria ose e, thatësia kështu me radhë pra me sprova të ndryshme do t'ju sprovojmë u e beshqiri sabirin pra përgëzoj durim tartë e ledhine i dhe esabet hummusive, dhe më thënë ata të cilët, ata durimtarë që kër ju vjen një e keqë, thonë, inna lillahi wa inna i lehi raji'un, dhe më thënë ne të allahu të jemi edhe të allahu do të kthehemi. Dhe më thënë se edhe ne edhe ta fërmit tonë edhe pasuria jonë edhe zdo gjithë tjetër janë të gjithë e të allahu të. Edhe nuk mund të hidrohemi për diçka që e merë Allahu që na i ka dhamë dëmë thënë prej vëntisë të ti pra ajo Allahu të ka qenë edhe të Allahu këthehet edhe ne gjithashtu jemi të Allahu edhe të Allahu dhe të këthehemi Ulaike alehim salavatum mirrabbihim urahme, atyre u thakon mëshira edhe falja e Allahut vë ulaike humul muhtedun edhe ata janë të udhëzuarit Edhe në ajetin që uh, përmenën pak më herët, thodë Allahu, ma asabe, min, ma asabe min musibetin fil ardi, wala fi enfusikum, illa fi kitabin min qabli anna bëra aha. Më um më thënë, zdo ndodhi që ndodhë në no tokë ose në vetë vetët të uaja, të gjitha janë të shkruar anë liber për para se të akishim kryuar, dhe më thënë atë ndodhi, inë në dhalika alë Allahi jesirë, pra kjo është e letë për Allahun, Pas taj vazhdojnë, li kej la ta'seu, ala ma fatekum, uela te frahubi ma atakum. Në më thënë që mos të dëshproheni, të ndjeni keqardhjet ma dhe hidrim, dhe më thënë për atë që ju ka hikë, pra diska që njeri u e ka dashtë dhe i ka mungu, por edhe të mos gëzoheni, se te i përmit, më thënë mos e të proni me gëzim për atë që ju a ka dhënë, Allahu. Wallahu la ju hibbu kulle muhtalin fekur. Dëmë thënë se Allahu nuk edo asë një që është mendje madhë edhe që mburët. Dë thëtë, edhe pra duhet me kuptu se kur përmendet durimi, normalisht njëri u t'i shkonë mendja me për një të keqe që i vjenë. Dë thëtë, kur i ndodhë dhe humbje, atëherë duhet durimi. Mirë po durimin në këtë kuptim ose sipas kontekstit këtij ajeti do thotë se duhet me qenë në të dy rastet, edhe kur vjen një e mirë. Domethënë edhe atëherë ti je i bindur se ajo është vetëm me caktimin e Allahut, edhe ka ardhur prej Allahut, pra jo të gëzohesh të mburrësh edhe të rregohesh me ndje madh me atë që të ka rrit, sepse Allahu nuk e do me ndje madhin edhe atë që mburret. Domethënë durimi pra të ofsin durim në caktimet e Allahut, në çdo gjë që vjen, e mirë ose e keqe, durim në bindjen ndaj Allahut, pran zbatimin e urdhrave të Allahut, edhe durim prej mëkateve, pra që ti jesh i duruesëm dhe mos të biesh në atë që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot autori rahimahullah Vëll well, imanu, bima e kalë Allahu azze vë gjell Thëtë dhe të vet, besosh atë që e ka thanë Allahu Atë që e ka thanë Allahu është uh, Kurani Edhe librat e Më parëshëm Edhe zdo gjë që jështë shpalë për nga merve Dëmë thënë edhe Suneti për nga mirit qëllë Allahu a.s. Pra gjitha janë prej Allahu të subhanihun dhe taala Këtu thotë që kërëbija Nuk e dija ka pasë qëllim Autori këtu Tot të besosh asaj që e ka thën Allahu apo bi ma qala Allah apo bi ma qada Allah. Do thonë as për qëllim të besosh asaj që e ka thën Allahu apo asaj që e ka caktuar Allahu. Megjithëse të dyja janë të sakta, mirë po këtu konteksti duket duket se flet për caktimin. E ve fialia tjetër ul well, imanu bi aqdarillahi kullaha e çairha wasriha wa hulwiha wa, wa murriha pra veti besosh gjitha të gjithaacaktimet ato që janë të mira, ato që janë të këqija, ato që janë të mblla dhe ato që janë të hidhura. Por siç përmend, siç u përmend në këtë argumente që i tham më herët në hadithin e Xhibrilit, edhe në hadithe të tjera dhe më thonë edhe ajo që të duket ty e mirë, edhe ajo që të vjenë ty e ambël, edhe ajo që të duket e keqe, ose që të duket e hidhur, pra të gjitha ato janë përcaktuar e vetëm prej Allahut. Kjo nuk dhe më thonë se ka caktim të mirë edhe caktim të keqë prej Allahut, mirë po, e, a, kjo do të thotë, përmarë pa parasysi e përjeton ti caktimin e Allahut, që i gjithi është vetëm i mirë, ajo që i ka caktuar Allahut është mirë, mirë po diska prej asaj e prej tonë si të mirë, diska si të keqe, ose më qartë, diska si të ambël, edhe diska si të hidhur, kërse të gjitha janë prej Allahut, subhanahu ve te ale. Edhe të gjitha janë vetëm me diturin e Allahut, pra nuk mundet me ndodhë në gjithësin, kryesat e Allahut, edhe në bretrin e Allahut, nuk mundet me ndodhë diska, për vetëse me diturin e ti, me fuqin e ti, me vullnetin dëshiren e ti edhe pasi që Allahu ta këtë kriju do thot e, se nuk ka kriju es tjetër përveç Allahu sëbëhanëm vëtë ala kjo është në kundrështim me me gjusit ose e, pra arabisht i thënë me gjus kurse kështu e, në gjuhet në përgjisi zora astrian të cilët besojnë se ka <coughs> dy kriju es kriju esit mires edhe krijuës të këqesh. Edhe ata besojnë se njerëzit janë të urdhëruar të veprojnë, do të thënë që ta përkrahin tëmirin edhe veprimet e Zotit të Mirës ose krijuesi të Mirës, edhe ta kundërshtojnë krijuesin e të këqesh edhe errësirës. Kurse Allahu subhanahu wa taala ka thënë Allahu khaliqu kulli şey, pra Allahu është krijuesi çdo gjëje. Wa huwa ala kulli şeyin wakeel edhe Allahu është mbikë qyre si në qdo gjëje. Dëmë thonë, në qdo gjë qka eksistant, gjitha kriesat që i shohim, edhe vëprimet dhe lëvizjet e tyre edhe mendimet e kështu më radhë, dëmë thonë, në qdo gjë është kries e Allahut, si qka thonë Allahu, wa Allahu khala kakum, wa ma ta amelun, dëmë thonë, Allahu ju ka kriuar ju, edhe vejprat që ju i bëni. Kjo Një kosisht, nuk e arsjeton njëriju nëse bënë diçka që e ka ndalu Allahu, subhanahu vëtë ala, sepse Allahu pashtu i ka kriju njëriju të dhe zgjedhë, dhe më thënë vullnet të lirë edhe mundësi për të zgjedhur. Mirë po kjo mundësia për të zgjedhur, nuk mundet me dalë jashtë asaj që e do Allahu, pra nuk mundet me zgjedhë dhe me bënë njëriju diçka që nuk do Allahu të bahët. Joçi nuk e do në seriat, do thonë ajo që është haram, Allahu nuk e do. Ëh dhe ajo që është e mirë ose ajo për cilën ka urdhëruar, Allahu e do. Edhe për të mirën spërblen, për të keqen dënon, e jep spërblimin me të keq. Por ëh në mbretërinë e ti siç tham, edhe në krijesat e ti nuk mund të ndodh diçka që ai nuk do të ndo do thot at at që nuk do Allahu të ndoe, at nuk mundet me ba askush. Prandaj, do të thon liria e të zgjedhurit, ë po flasim në aspekt të këuni thoin arabisht që është shumë e vështirë përkëvet. Do të thon në krijim, në krijesa, në krijimin e Allahut edhe në ekzistim, do të thon ka njeriu lirë me zgjedh, mundet me zgjedh çfarë gjë, edhe halal dhe haram eh edhe kjo zgjedhje hi brenda vullnetit të Allahut, atë që do Allahu të ndodh në, në krijesa në praktik, atë e, ajo ndodh, kurse ajo që nuk do, nuk ndodh. Në aspektin e sheriaatik, do thotë njeriu nuk është i lirë me zgjedh për vetë sa asaj që ja ka caktuar Allahu. Do thënë eh pra lirinë si thën faktike për të zgjedhur ekziston. Kurse në aspektin ligjor Liria është të kufizume, vetëm si pas Ligjeve të Allahu të subhanahu wa ta'ala Edhe aty ka diçka që Allahu nuk, do, nuk e do Mirë po e lejon të ndodhe Dhe më thënë diçka që e ka ndalu Me ligjë Me shëriat, për e lejon të ndodhe Në kryesa E kjo është kuptimi e, I fjalve Wa ma të sha une Illa e një sha Allahu Rabbul Alemin Dhe më thënë ju nuk dëshironi Ose nuk kini nuk doni të bani diçka përveç asaj që do Allahu. Domethënë nuk keni mundësi të doni diçka dhe ta realizoni përveç asaj që do Allahu të realizohet. Domethënë keta jetë Allahu ka me, me këta viet refuzohen të dy grupet e devijuara në këtë temë. Domethënë pasi u sqarua deri këtu insha Allah, eh besimi e ahlesunnah vel jemaa në lidhje me qaderin tham se ka grupet devijuara dha tan dy anë të si zakonisht për secilin si e zakonisht për secilin si çështje ka dy anë të devijimit kurse më mes, mës më është haku në grup kam thonë se njeriu nuk ka vullnet edhe nuk ka liri të zgjedhjes domethënë se veprat e tij ajo i bie se rrethon Veprat e njerëzit janë sikur lëvizjet e, e pendles në erë. Do të them në kaçonera nuk ka ajo pendla vëndët. Ose guri për shembull nëse e hedh dikun, ai do të bjerë sa i ka vëmti fuçi, do të them nuk ka vëmend se ku bie dhe si shkon. Ëh kjo është atë që e thon Xebrit, kurse Kaderit thon se Njeri u ka vullnet lirë, që mundet me dal edhe prej vullnetit Allahut. Duhë më thënë që e këndrështon edhe vullnetin Allahut, ka, ato a thënë se ka diçka që Allahut nuk do të ndodhë, mirë pa jo ndodhë. Duhë më thënë se njeri u është kriju e si veprave të veta. Kështu që me këtë besim, ato ju përndjajnë, kujtë, me gjusive. Duhë më thënë se, e, prandaj, Jançuit ka një hadith që disa predikatarë thonë se është sahih, disa thonë se është daif, e, që thotë el Qaderie me xhusum me ti, do të thonë qaderit janë me xhuset e këtij umetin. ë Pamë para syve sa është hadithi sahih ose jo. Kjo është e, kjo thani, do të thonë është e sakt se me kët besim ata i ngjajnë plotësisht me xhusive. Sëpse ata thojnë që Allahu kryon vetëm të mira, kurse njeri u kryon të këqia. Dëmë thënë, veprat e këqia i kryon vetë njeri u. Edhe ajo është e barabartë me besimin e me gjusive. E, kam, tho, e, kam ardhë dy prej djetarve se këta kaderit janë paracit në fundin e periudës sahabëve. Këta kaderit janë paracit në fundin e periudës sahabëve. Kan arë dhe dy prej, prej tabiinve, thëtë Jahja ibn Jamar, edhe Humejt ibn Abdirrahman el-Himjeri në Medine. Kan thënë të atakojmë dikëm prej sahabëve të për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, edhe të apyhesim. Edhe kan taku, Allahu akataktud, më thënë që të atakojmë në Abdullah ibn Omer ibn al-Khattab, radhi Allahu an-humah, i cili është prej djetarve më të mëdhej të sahabëve. Edhe i kanë thonë se ka të ne disa njerës që angazhohen me dituri, dhe më thënë mësojnë, dituri bëjnë daëve, edhe ledzojnë kuranin edhe u emësojnë të tjerve, edhe i ka lëfdu ata. Pastaj ka, mirë për kanë thonë, ata thonë nuk ka kader, dhe më thënë nuk ka caktim për e allot, njeri u vetë i kryon vej pra të veta, edhe është i lirë në vëllnetin e ti, nuk është i kufizum. Atëher, Abdullah ibn Ameri, radhjallahu anhu ma, ka thonë, tregoju atyre se unë jam larkë prej tyre, distansohem prej tyre, dhe atëha janë larkë prej meje, edhe ka thonë, Wallahi, sikur dikus prej tyre, tjape sadakasa kodra u hudit me ar, nuk do t'i pranohet ati dhe risa besojnë në kader. Dhe më thanë se ata që e mohojnë në kaderin nuk janë besimtare dhe nuk, preno, nuk pranohet prej tyre as një vejpër. Përstaj e ka transmitu hadithin prej babës vetë për hadithin e Gjibrilit, me të cilin ka vërtetu se kaderi është shtyl e imanit. E, kjo tregon se sahabet, dhe më thanë kam vërtetuar me atë argument që ju ka ardhur më nën çet moment. Do thotë nuk kam kërkuar që ti mbledhin të gjitha argumentet e Kuranit edhe të gjitha hadithet për ta vërtetuar një çështje. Ju kam mjaftu vetëm një argument edhe me atë e kanë perfunduar atë temë. Sigurisht kur Ebubekri Radi Allahu Anhu kadasti luftoi murtëdin, murtedat edhe i ka thënë Omeri radhiyallahu anhu si i luftojnë njerëzit që thon la ilaha illallah dhe i ka vërtetuar me hadithin se jam i urdhëruar që të luftoj njerëzit derisa të thon la ilaha illallah dhe Muhammedur Rasulullah kur ta thon kët e kanë të mbrojtur e, jetën dhe pasurinë e tyre përvetse me hakun e fjalës la ilaha illallah kurse llogaria e tyre është te Allahu ather Ebu Bekri, radhjallatë në hu, ju ka përgjith me të njetin hadith. Dhe thot, me atë argument të njajtin, edhe nuk ka vazhdo ma tepër. Me gjithë se në këtë temë, ka argumente të tjera të shumëta, për shumëta, për shumëta, për shumëta, ajeti, fe intabu e kamu së salate, ve ate u zekate, fe kallu së bilahum. Më thënë, nëse pëndohen, e falin namazin dhe e japin zekatin, atëherë lirojni, atëherë, ose na jetin tjetër fe intabu e kamus salate vatevus zekate fe ikhwanu kumfiddim më thënë qëpëse pendohen e falin namazin dhe japin zekatin ata janë vlezrit tuaj në fejë e kështu me radhë mirë po qëlimi është këtu me të regu se sahabët janë mjaftu vetëm me një argument që është i sakt prej kuronit ose prej sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallem jo sigur bidat gjitë Që, e nuk i mjaftojnë të gjithë argumentet e Kuranit dhe të Sunetit, por e, edhe ata mundohen në mënyra të lloj-llojshme të rrazojnë argumentet e Sunetit, sidomos. Në çfarë mënyre? Duke thënë se hadithet që janë ahad, do të thonë që nuk janë mutawatir, sepse hadithet ndahen në mutawatir edhe ahad. Muteuatir është ajë që ka një hadith që ka transmitime të sunta. Në më thonë që nuk është e imaginushme që t gjitha ta t'jen bashku që t'a thonë një t'pavërtet ose në t'njetin gabim t'ken razhën. Pra numëri është ta që i madhë që nuk ka mundësit ndodhë kjo. Kjo është muteuatir, kurse ahad është e kunder të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mu'tazilitë dhe Xahmit, edhe, edhe deri në konton kanë njerëz që i pasojnë ata. Kan thonë se hadithet që janë ahad nuk janë të sigurta 100%. Ka mundësi me pas gabim aty, prandaj nuk pranohen për çështjet e akidës. Pse e kam thon kët, sepse akidet e tyre bin ndesh me secilin, si do të thënë se nëse fillon me lexu dy tre hadithe, te i dyti, i tretiti do të trajshë refuzimin e biodateve tyne prandaj i kam larguar prej çështive takides këto hadithe që kanë ahad edhe kanë thonë se ata nuk janë të sigurta 100%, do të thonë se secili njerëz mund të më gabuë. ë kanë thonë se për të pranuar argumentin në akide duhet të jetë ë vërtetësia atjet e, e prerë, edhe domethënia atjet e prerë. Domethënë E, se është i vërtet, nuk ka dyshim edhe se e ka një vetëm një kuptim, mos me pas dyshim të. Kështu që me ketë hile i kanë refuzu ndo shta 90% sunetit edhe ato 10% që ka kanë betë kanë thanë nuk janë, nuk është do me thanë një a e prejrë, aty. E ka mundet mu, të, mu komentu kështu e mundet ashtu thënë, si pas e pësheve të tyre kurca e hadithet, nuk ka dyshim se janë e vërtet e plot, sepse janë shpalje prej Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu ka thanë wa ma janë të ku anil hawa, in hua illa wahjun juha, më thanë se e, për nga meri sallallahu nuk fletë prej mendjes ti por është do gja që fletë është vetëm shpalje që i shpalet edhe sahabët, disa prej sahabeve si, si që është Abdullahi bin Amar i bin Asë radiallahu anhuma ka shkruajt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të thonë ka shkruar hadithet dhe shkrimi i hadithit është cinkon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam abe pastaj transmetimi do të thonë është shumë i fuqishëm se ata orientalistët që quhen do të thonë mosbesimtar të mundohen me me fut dyshim muslimanëve të paktën në transmetimin e hadithit. Do thot sepse transmetimi i Kuranit edhe nat mundohen, mirëpo ajo është edhe i ignorant të muslimanëve mirë po, e dinë. Mirëpo në transmetimin e hadithit mundohen mundohen me fut dyshime. Kjo është një prej argumenteve këtë tregim, do thon ose kjo ndodhi, asnjë prej argumenteve se e, sahabët i kanë kushtuar shumë rëndësi edhe regjistrimit edhe mësimit, memorizimit të hadithit edh transmetimit po ashtu shumë i kanë kushtuar sepse hadithi ose suneti është shpjegimi i Kuranit, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se mos don Kuranin dhe tjetër që është i ngjashëm me të, është suneti. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma e ka shkruajt ka shkruajt hadithe për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem kurse disa prekuresve kur e kanë pa e kanë qertu edhe i kanë thonë se ajo është njëri mundet me folë dhe njërë kur është dë thotë në gjendjet mirë kur është i nervoz e kështu merad edhe i ka të regu për nga merit sallallahu alai nësillem kurse për nga merit sallallahu alai nësillem i ka thonë shkruaj sepse pashat në dorën në të cilit është shpirtim prej kësaj goje del vëtëm hak të më thonë Fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem janë hak, pa dyshim, që është e kundërt me atë që pretendojnë këta të devijuar, që mundohen me refuzimin e sunetit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Sidoqoftë, do të them Kurani dhe Suneti janë prej një burimi. Ai është spallje prej Allahut subhanahu wa taala dhe për këtë në kokë dyshim. Prandaj Kurani dhe Suneti janë detyri pa dyshimt, edhe diturin e plod, e bindse, për se si cilën qështje, si do mos për qështje të gajbit, sëpse e, kemi fol e dhe tjetër her, nuk ka mundësi me fitu diturin e gajbit në tjetër rrugë, përvecë për mes shpaljes prej Allahut, subhanahu wa ta'ala, si ka mundësi dikush e, mizbulu cilësit e Allahut, për shemull, përvecë se me shpalje prej Allahut më të madhëruar, edhe për çështjet e tjera të gajbit, për me laiket, për xhenetin, xehenemin, e kështu me radh, ato vijnë vetëm prej Kur'anit edhe prej Sunetit të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ti kthemi temës, do të thënë për çështjen e kaderit, tham xebrit, thonë se nuk ka vullnet njeriu. Do të thënë lëvizjet edhe veprat e tij janë sigurt lëvizjet e asaj pendës, pendlës, sa si thonë, në err. Edhe kjo është diçka që refuzon Kurani edhe Suneti, edhe logjika e njeriu, por edhe logjika e kafshëve. Thot këtu Sehrabia, hafidhahullahu, se secili njeri di me dallu kur bën ndonjë vepër që është me vullnetin e tij, edhe kur bën vepër që nuk është. Domethënë nëse hecti me hapa normal, atë i bën me vullnet. Nëse të shtyn dikush me rrapa, e di se disa hapa i kebo jo me vullnetin tanë mirë po edhe kafsht edin, thënë qëfse, e din se në qëfse thot edhe qenit thënë, nëse e merë një gurëve godet qenit ai, nuk dhe të asylmoj e gurin se e di se gurin nuk ka vullnet por njeri u ka thënë, e, e sëlmon njeri u në atë që, që e ka po veprën me vullnet më <coughs> dhe Pas taj, autorit dhe himallah, thot, pas këtyre, thot, Kada alim Allahu me l'ibadu amilun, wa ila ma hum sa irun, la ja khrugjune min ilmillah. Pra, at, ato që banë e, robrit e Allahut, të gjitha ato, Allahu i ka ditë se çka do të banë, edhe i di se çka banë, pra, e ka dit me diturit përhershme dhe e din momentin kur bahen edhe e di Allahu se ku do të përfundojnë gjithashtu ku e ka përfundimin se cili atë e di vetëm Allahu i lertësuar ka pre njerëzve që e kanë përfundimin në gjëhenem edhe aty janë përgjithmon janë ata të cilët vdesin e të papenduar prej shirkut që e kanë bën në jetën e tyre, sa Allahu ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, do të Allahu nuk e fal shirkun asnjëherë, kurse përveç shirkut ja fal kujt dojë Allahu. Edhe ai di ata njerëz prej tauhidit që kanë bën mëkate të mëdha, që ndoshta do të dënohen në zjarën e gjahenemit për një kodë saktuar, edhe i di ata njerës të teuhidit që e, Allahu i ka fale dhe do t'i fusë në gjennet drejt për drejt, dhe mu thënë pa dënim e, me mëshiren e ti, subhanahu wa ta'ala. Edhe të gjithë këta nuk dalin prej diturisë ti, asë një vepër edhe asë një përfundim, nuk del prej diturisë së Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë wala yakunu fil ardhi na wala fis samawati eh illa ma alimahu. Do të thonë edhe në tokë, edhe në qiell, nuk ndodh asgjë përveç eh asaj që e ka ditë Allahu edhe që e di. Eh edhe kjo, nuk ka dyshim këtu, ka përmend tokën shumës. Ajo Për atë ka argumente se Allahu kë kryu shtat qiej edhe shtat toka që qka thënë Allahu Allahu lëdhi khalqa sëbër sëmawatin hua min alë ardi mithle hunna dhëmë thënë Allahu kë kryu shtat qiej edhe po aq toka jetë nëzëllu lëmru bëjnë edhe zë brejsin në urë dhëratëti dhëmë thënë në to pra sigur qka janë shtat qiej një për minja, edhe shtatë toka janë njëra ndër tjetërën. E, mirë po, pra, se këto toka si janë, ka mendime të ndryshme të djetarët, disa dhe thojnë se janë të ngjitura njëra mbi tjetërën. Dhe më thanë, kurse disa thojnë se janë të ndara, edhe në se cilën tokë ka kryesa edhe banor, e, dhe më thanë që banojnë në të, që ka është e vërteta, Allahu Alem, sëpse nuk ka argument të drejt për drejt, mirë po ata djetarët që ka thonë se tokat janë të njitur a njëra me tjetërën, argumentojnë me e, fjallën e pengamerit që Allahu Alem sëllim që ka thonë kush vjedh një plan tokë, du më thonë me levizje në kufive tokës, si e bajnë shumë njerës, du më thonë, thotë kush vjedh një plan tokë, do të si më thanë do të do të shtypre ose do të mbështilët me shtatë palë e, të toke thënë, në ditën e gjukimit me shtatë toka që do më thanë se ato shtatë janë të nëgjitura Allahu alim e, kurse këtu si duket autori Allah, ka, e ka mendimin se janë të ndara sëpse të thotë sdo gje që ndodhë në qijëj dhe në toka do më thanë është me diturin e Allahutë edhe ajo nuk ka dyshim së shto gjo që ndodhë në to është e, me diturin e Allahut kurse për shtatë që jetë se janë të ndara nuk ka dyshim, sëpse për ato ka argumente edhe një për e tyre është hadithi Israsa dhe Mirajit që ku të regohet se për nga meri sër Allah nësërmë në qëllin e parë e ka taku Ademin Ali Serem e, në qëllin e dytë Isa in dhe Jahyan alayhimu sselam në qjellën e tretë Jusufin alayhi sselatu wasselam në qjellën e katërt Idrisin në qjellën e pestë Harunin në qjellën e gjashtë Musa in në qjellën e shtat Ibrahimin alayhi sselatu wasselamu ajmein ë do të thon se në secilin qiej në secilin preqejve në secilin qjellë ka banor edhe ka gjithashtu në hadith është regu se mes gjithdo dyqive ka e, 700 vjetë dy më thënë distancë edhe thët autori Rahimahullah të adish <coughs> dy më thënë të adishë se ajo që të ka ndovur nuk ka pas mundësi mos të ndovë edhe ajo që nuk të ka ndodhur, nuk ka pas mundësit të të ndodhë. Ka thënë, si që, që ndronë në hadithin e, Abdullah bin Abbasit, r.a. kuj ka thënë për nga meri sallallahu a.s. Ihfadhillah e jahfadhg, në më thënë, ruaj Allahun, pra ruaj urdhrat e Allahut, Allahut do të ruaj ty, ruaj, ruaj urdhrat e Allahut, që Allahun të gjesh në krahun tanë, në më thënë, ndihmën, që gjithmon të të ndihmoj, edhe e, nëse kërkon diçka kërko prej Allahut nëse e, kërkon dim kërko dim vetëm prej Allahut edhe dije si, se i gjithë njerëzimi si kur të të mblidhët për të të bërë dobi diçka nuk mund të të bëj asgje përvec asaj që e ka caktu Allahu edhe në qëfëse i gjithë njerëzimi mblidhët për të, të të dëmtu diçka nuk mund të të dëmtoj përvec asaj të cilën të ka shkruar Allahu se lapsat janë ngritur edhe fletet janë tharë. Të më thamë se kaderi është i shkrum edhe i mbarum, ajo nuk ndryshon. Edhe ose se ka disa transmitime këj hadith, një transmitim thot, di e se ajo që të ka ndodhur nuk ka pas mundësi mos të të, të ndodh, edhe ajo që nuk të ka ndodhur nuk ka pas mundësi të të, të, të ndodh. E, pra, në këtë, në këtë në këtë hadith ka aludu Autori, rahim e Allah, me këto fjal. Edhe e, thot, wala khalika me Allahi azze vajll, dhe më thënë nuk ka kryues tjetër përveç Allahut të lartësum, e, që nuk ka dyshim, dhe më thënë esqarum këta, se ka derit thonë se ka kryues tjetër përveç Allahut. Pra njeri ju i kryon vej pra të vejta dhe vej me këtë ju përëndjajnë me gjusive e Harova më përmend dallimin mes të kënaqjes me kader, të jesh i kënaqur me kaderin edhe të kesh durim ndaj kaderit. A ka dallim? Do të thonë mes durimit edhe kënaqjes me kaderin. ë ajo ka dallim, do të thonë të durosh ndaj asaj që e ka caktuar Allahu, është obligim. Edhe është diçka do thotë cilcia e patjetër sushme e besimtarit do thonë që jetë të ta duroj atë që ia ja ka caktu Allahu. Do thonë sikur në, në në ajetin që përmendëm për provat, Allahu thotë wa bashiris sabirin, pra përgëzoi ata që durojnë. Do thonë se ata të tjerë nuk janë të përzgjendum, që nuk durojnë. Ajo është shprehja e, e hidhrimit Pra mos durimi është me shfaq hidrimin, qoftë me fjallë ose me vepra, e, ajo do tëtë është e ndaluar. Do më thënë të tregosh hidrim nda jasaj që ta ka të sëktu, Allahu subhanahu vëtë ala. Dhe pra durimi është obligim edhe është shkall më e ullët sësa knatsia me kaderë. Do më thënë tjesh i knaqër me atë që e ka caktu Allahu, pa marë parasysh se qka vjen, qoftë tjeshka egzushme ose hidhruese, e, pra tjesh i knaqër, aja është e, shkall me lartë që rallë kush e, realizan. Mirë po edhe knaqëja me kaderë, gjithashtu nuk dhe me than si, si kur që e kuptojnë disa sufi, se kur i si transmetojnë ata se kur i ka ardh në një lajm për shemb tu doç shtëpi apo se djali ose këtu ka çesh edhe është gzuull, ajo nuk është e saktë, sepse nuk ka krijesa më të përsosura se pejgamberët. Kurse ata në raste të ndryshme kanë qajtur edhe pse ata kanë qenë të kënaqur me kaderin e Allahut, sikur personi Yusuf alayhi salatu wa salam, Yakub alayhi salatu wa salam kur i ka humb Yusufi alayhi salatu vesselam ka çajta shumë sa qëru, më thënë është çrru, do të thonë është verbrua nga te çarit. Edhe pejgamberi sallallahu aleihi ve sellem ka çarit kur i ka vdek djali. Edhe kur i ka ka vdek djali i vajzës së tij, gjithashtu ka çarit pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem se e, kur ka qenë duke vdek Ndjali vajzës pëngë amërit, sallallahu a.sallem. Ajo ka dërgu dikën të atyre pëngë amërit, sallallahu a.sallem, dhë pëngë amërit, sallallahu a.sallem, i ka than, ti thon, lillahi ma aqad wa lillahi ma aqta, fel tasbiri wal tahtesib, dhe mu than, e allahu të është ajo që e ka than, edhe allahu të është ajo që e mer. Pra, letë duroj, edhe letë shpresoj për shpërblim ka thëmë për nga meri sallallahu në sëllim. Mirë pa e dhe për sëdujti e ka lutë edhe ma shumë, edhe ka shku për nga meri sallallahu në sëllim, kure ka pa duke, si me thëmë duke vujtë, ato vujtjet e vdekjes, edhe i është dëgju, dhe më thëmë prej gjokësit si ka dal një za, e ka qajtë për nga meri sallallahu në sëllim, edhe ka në pytë, a nuk në ke ndalu, dhe dhe të si për po qanti, kur në ke nd është duke qenë ku tu sahabët kur se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë hadhi rahmatun yad'u yad'uha allahu fi qulubi men yasau min ibadihi e, ka thon kjo është mëshirë që allahu ja jep në zemër kujt doj prej robërve të tij do të thonë ja jep në zemër eda ka thon wa inna ma yarhamu allahu min ibadihi ar-rahama that's allahu i msiron dmësirsëm të prej robër vet vet. Do të thonë ata që janë të mëshirshëm, Allahu i mëshiron. Do thot qëllimi është ë mosprehje e, e hidhrimit, edhe ë mos, do të thonë mos tregimi diçka se nuk pajtohesh me atë që ka caktuar Allahu, kurse mëshira ndaj njerëzve edhe qarja, do të thonë prej e ka çardhes për diçka. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem gjithashtu ka qartë për kur i ka vdeq djali i tij Ibrahimit. Edhe ka thënë e, se nuk themi asgjë që hidhron Zotin ton. Do të thonë nuk thonë dënë fjalë që tregon se jam i hidhur me caktimin e Allahut, mirëpo njeriu çan për, për humbjen e dikujt që do. Madje pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka qartë edhe për e, disa shahida, do të thonë të cilët <coughs> dikush Për që mëllë ka kuptimet përzierë asot Që thonë se për shëhidin do të mëgëzuja me, me qajt <kulli> Në luftën e mëtes Kanë vdekë zedibën thabit Që e ka dashë shumë për nga mirë i së lëllënësim Që ka pas, e ka pasë për para për nga mirë lëku Dhe ka pasë djallë të birësum Të adoptum Gjafer i bënë e bëtalib Dhe më thonë gjithashtu intele ndoshta por edhe Abdullah ibn Abir, e ose ibn Rabah Rawaha radiyallahu anhum gjithë këta kanë rënë shahida thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi وسلم me spallë ka thonë se ata janë shahida mirë po ka çajt për ta kur ka bajt hutbe do më than mase ksa e lotët i kanë rritë vastimis do më than për e, <clears throat> për ata sahabë do thotë nuk ka kundërshtim me sëksaj edhe kënatsis me caktimin Allahut ashtë më pak me durimin dhe më thonë durimi ashtë e, i patjetërësushëm edhe ajo nën kuptonë që mos thuhet ose mos bëhet të qka si që është goditja gjokësit ose eftyres ose, ose ndrimi i robave të qka me tëzeza ose kështu, ato janë në shprejhje pa kënatsis ose hidrimit me <coughs> caktimin Allahut sëpanë në huet e alë Dhe mëdhën kjojst dhe rediku dalimi mësë sabrit dhe ridaës, dhe durimi dhe knatsiësë. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen.